ambaye katika na sauti hii ambayo ametoka kumweza kufika mahali hapo ili tuweze kushirikiana yale ambayo Mungu ameyakusudia kwa watu wote. Nami na washukuru watu wote wa ndodooma, wa ngazi mbalimbali, madhehebu mbalimbali. Kwa jinsi ambavyo mependa sana tuweze kuepo mwaka huu ili tuweze kusikia neno la Mungu fal nam ninia na wanzoote maana ni kwa sababu ya maombi ako Mungu anatunza sinaje kana anaweza simuone huyo mungu bibili au yasikia hata kusikia hata siku moja lakini Mungu akikupa nafasi ya kumtaja jina lake baraka Mungu hata kama ni kwa dakika moja. Hata kama ni maneno mawili matatu. Yatoke rohoni. Mungu ya maombi, atamhudumia huyo mungu. Kumbuka ile. Kosa ya maombi ya wateule Watumishi wanasimama. Bila maombi ya watu wengine, hakuna mtumishi anaweza kusimama. Kwa hiyo usichoke kuomba. Maana katika kuomba Mungu anatutunza ili tuweze kumaliza lile kusudi ambalo Mungu ametuipia. Amen. Amen Katika wiki nzima tutakuwa na somo linalozungumzia habari za kukua katika neema ya Yesu Kristo, lakini tukilenga kipengele cha utumishi. Maana neema ya Kristo ni pana, ni somo pana. Lakini tutapita kwenye eneo la utumishi. Natalomshukuru Mungu ambaye kila wakati yanapotupa maneno ya kusema na anaturuhusu kuja kuyateremshia Dodoma. Ni wanene mimi sijui. Ni yeye anajua. Maana kwa nje wale wenzangu ambao tumekuwa tukishirikiana nao hapa ndio maana ya kwanza ninafundisha ilisomo somo mbele ya watu wengi. Na ninaamini kabisa kama vile nilivyotusaidia sisi nitakusaidia na ina, inawezekana na kuzidi maana kuna kitu ambacho Mungu na sisi ndani ya somo hilo na haka Na naayo mafundisho yameitusaidia naso na mshukuru Mungu ambaye ametupa kibari tuweze kueleza na wengine maana kuna mengina nakufundisha na nasema subiri kidogo mengine nasema haya ni yako tu peke yako lakini anapoturuhusu tuweze kusema na tuwaeleze wengine ninaamini Mungu ana kafili kubwa ya somo likishafika Mungu anateremsha na amenia na watu wengine mahali mbalimbali ambao Mungu amewaita katika ofisi moja pamoja moja na mimi atawainua ili waweze kufundisha ile somo katika ngazi mbalimbali Kaza mbali. asubuhi mke wangu atakuwa anafundisha juu ya nafsi na kukua kiroho Ni masomo yanayokwenda sambamba wewe ambaye una nafasi ya kufika asubuhi Ninakushauri hivi Kwa sababu utaona haya masomo yanapokwenda pamoja na Mungu atatusaidia mpaka atakapofika hapo, hapo tunaishia hapo. Sasa Mungu akitwambia kile kilichobaki mje mukimalizie mwaka huu nafikiri hamtakataa, sivyo? Bana <muchiline> kinaweza kubaki. Na kikibaki akitwambia turude Dodoma mwaka huu sio mwaka ujao tunaweza kurudi. Lakini ni jambo ambalo tunaweka mikononi mwa Mungu. maana hii kazi tunayofanya si ya kwetu, ni ya Mungu. <muchiline> Hallelujah. Haleluya. Na ninaomba jambo lingine. Tushirikiane pamoja katika semina hii. Usiwe mtazamaji. Kama wenzangu walivyotangulia, kama una nafasi ya kuomba, omba. Ni muhimu sana. Kwa sababu Mungu amekusudia mambo mazuri kabisa, kabisa. Na ninaomba wengine ambao wanamsika wa kuomba waombe pia utengenezaji na usambazaji wa kanda Iblisi apende sana lakini ndicho Mungu alichokusudia na wakati Mungu alipokuana niambia weka mafundisho yake mafundisho yako yote kwenye kanda alizungumza na mimi nikiwa dodomo na sikujua ni kitu gani ambacho alikuwa amekikusudia Lakini napopata shuhuda za watu mambo ambayo Mungu amesema nao kupitia kwenye kanda sema ambazo hata subject si na watu siwajui ninabaki kumtukuza Mungu kwamba yeye ndio anajua namna ya kupeperusha neno lake maana wako watu ambao wamepona maana tunapoombea wagonjwa kuna kanda zingine tunarekodi mpaka maombi wale watu wana tunapoombea hapa na wao kule wana nyumbani wanaweka mkono mahali wanapouma na wanapona nilikutana na mtu mmoja mahali fulani ananiambia ndugu wende oflani lekasema ndio akasema kanda zako nilipewa nikiwa gerezani zinifikafikaje gerezani sijui lakini anasema alipewa akiwa gerezani amefungwa na Mungu akasema naye na akamsaidia na sasa anaendelea vizuri katika wokovu na utumishi na ametoka. Kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Na mimi naomba ulibebe ile jambo katika maombi. Maana hatotengenezi tu kwa ajili ya kujifurahisha. Ni siraha ya kumtandika nayo Ibrisi mahali ambapo asingependa kwende. Kwa hiyo naomba uweke kwenye maombi. Maana nimeona wengine wakiweka kwenye radio cassette zao. Hazisemi Tukija kuweka kwenye kaseti za kwetu zinasema Sasa kuna zingine ni mbovu kweli. Na kuna zingine ni ibilisi amekupiga chenga. Sasa kafu nzuri weka kwenye maombi. Maana ni vita. Nimeona mwingina anaweka redi yake inakufa saa hiyo hiyo. Na mwingine anaweka ina nyongwa yote inaisha. Na wengi hawajajua ni kitu gani. Wengine wameweka ndani ya nyumba zimeuanzishia ugonzi. Sasa ninaomba uliweke jambo hili jambo katika maana Mungu amekusudia mambo mazuri. Wako waliookoka tukisema wale wanaotaka kuokoka wanyoshe mkono. Mtu yuko ndani ya nyumba peke yake ananyosha mkono na anasema sara ya toba mwenyewe ndani na naokoka. Kesho nasikia barua imekuja ndugu niliokoka ile kanda yako ulikume na kuhubiri mahali fulani. Siku nyingi miaka imepita. Lakini Roma mtakatifu bado anafuatilia lile neno. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Maana ni baraka. Niliitoa barua kutoka Siaya ni sehemu ya Kenya kuna mtu aliokoka akisikiliza hiyo hiyo hiyo kanda ya kunywa kwa kanisa kwenye gari huko Kenya nilienda Canada nilikuta ziko aliyepeleka huko mimi sijui sasa ninaomba uziweke katika maombi ili Mungu afanye kile alichokikusudia haleluya haleluya na kila siku kutakuwaepo kanda pale nje kwa wale ambao watakuwa wanataka kufuatilia zaidi Wako tayari tunaweza kwanza sasa. Naomba ufungue kitabu cha Waraka wa pili wa Petro. Sura ya tatu mstari ule wa 18. Waraka wa pili wa Petro. Sura ya, ya tatu Mstari waro 18 neno linasema hivi Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na mwokozi Yesu Kristo utukufu na yeye sasa na hata milele Kitabu cha Yeremia sura ya tisa Yeremia sura ya tisa 9 mstari wa 23 na wa 24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 ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi maana mimi napendezwa na mambo hayo asema Bwana Mungu asifiwe Katika somo hili la kukua katika neema Yesu Kristo kiutumishi mstari huu ambao Mungu ametupa tuweze kusimamia mpaka hapo atakaposema basi Petro na anasema lakini Kuweni katika neema Kuweni katika neema sasa kumbuka ninafundisha sihubiri na leo nataka kuweka msingi wa somo maana bila kuweka msingi nyumba isimami sasa ni vizuri niweke msingi ili tuweze kupita kidogo kwenye eneo la ili neno neema hapa anasema kuweni katika neema na katika kumjua Bwana Yesu Kristo. Kwa wale ambao wamekuwa kifuatilia swala na kumjua Yesu na swala na neema, utakuja kugundua kabisa ya kwamba kama uwezi kukua katika neema, pia uwezi kukua katika kumjua Yesu Kristo. Na kama huwezi kukua katika kumjua Yesu Kristo, pia huwezi kukua katika neema. Hivi vitu vinaenda pamoja. Uweze kukua katika neema na usikue katika kumjua Yesu Kristo. Haiwezekani ukuwe katika kumjua Yesu Kristo usikuwe katika neema. Haiwezekani. Sasa hapa anazungumza anasema kuweni katika neema. ukiangaliwa kwenye kile kitabu cha Yohana. Yohana sura ya kwanza kabisa. Yohana sura ya kwanza. Ule mstari wa 16 biblia na kwa kuwa katika utimlifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema bwana asifiwe nataka uone ya kwamba kuna tofauti ya kupokea neema juu ya neema na kukua katika neema kuna tofauti sadaka hii tutakapokwenda endelea nitakueleza tofauti yake ilivyo lakini nitaka uone hapa kuna kupokea neema juu ya neema na kuna kukua ndani ya neema ni vitu viwili tofauti na tunataka kujifunza habari za kukua katika neema sasa, sasa ni kidogo maana ya neema neema maana yake nini sasa ninge kutafuta sentences kama tano hivi kuelezea neno hilo hilo neema ili ya angalau ya mkini uweze kupata. Hallelujah. Neema maana yake. Vitu unavyopewa bure bila gharama kutoka kwako. Hii ni mmoja wapo. Vitu unavyopewa bure bila gharama kutoka kwako. Ujagaramia lakini umepewa. Maana nyingine hapo ya pili Unaweza ukaita neema ya kwamba ni zawadi unazopata bila hata kuomba. Huwezi kusema unajua nimepata hizi kwa sababu nimeomba. Neema ni zawadi unazopata bila hata kuomba. Maana nyingine ya tatu neema unaweza kaisema kuwa wema unaotendewa bila kutegemea wema unaotendewa bila kutegemea sentensi nyingine nne maana ya neno maana yake ni msaada unaopata ambao hukustahili msaada unaopata ambao hukustahili sentence ya tano neema maana yake kitendo unachofanyiwa kwa kuwa unapendwa kitendo unachofanyiwa kwa kuwa unapendwa kwa lugha nyingine Nema ni matokeo ya upendo sasa nimejitahidi kuelezea kwa sentensi mbali mbalimbali ili uweze kupata Tunapozungumza habari za kukua katika neema tafadhali ukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya 11 Warumi 11 mstari wa 6 Paulo anapoandika kwa Warumi na kwetu sisi sote anasema hivi ule mstari wa 6 wa Warumi 11 lakini ikiwa ni kwa neema haii kwa matendo tena au hapo neema isinge kuwa neema Bwana anaandika wazi kabisa anasema lakini ikiwa ni kwa neema haii kwa matendo tena au hapo neema isinge kuwa neema neema haiwezi kuwa neema kama ulichopewa umekihenyea umekifanyia kazi hiyo inakuwa sio neema tena ukiangalia kwenye Warumi 4 ule mstari wa 4 na watano Warumi 4 mstari wa 4 na watano anasema hivi Lakini kwa mtu afanyaye kazi ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema bali kuwa ni deni Lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali amwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyekuwa mtaua Imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki Unajua kama unafanya kazi Ule mshahara unaopewa sio neema, ni haki yako. Ni haki yako. Tunapozungumza habari za neema, hatuzungumzi habari za haki yako. Tunazungumza habari za kitu ambacho huku hukutegemea Huku tegemea. Hukuomba. Lakini yule anayekupenda ameamua kukupa. Amekukupa tu. Sasa watu wengi sana wanazungumza neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Ukae na sote sasa na hata milele. Wengi wanasema bila kujua uzito wa maneno hayo. Ni maneno mazito na ninaamini utakaposikiliza semina hii mpaka utakapo maleza utakapokuona neema ya Bwana wetu Yesu Kristo utashangaa kitu kitakachokuwa kinatoka roho. Maana sasa litatoka na uzito wake. Kufahamu neema maana yake nini? Ndio maana Yeremia alijua neema itakayotokea alipokuwa anazungumza maneno yale kwa upako wa Roho Mtakatifu. Kama mtu asijisifu kwa lolote. Asijisifu kwa hekima yake, kama ni tajiri asijisifu kwa utajiri wake. Ajisifu kwa sababu anamjua Bwana. Chochote tulicho nacho kama si msalaba, basi. Kama si msalaba basi. Na mimi nataka kusema neno gumu kidogo hapa ndani ya neema ya Kristo hakuna upungufu hakuna upungufu ambao unaweza ukajazwa na lolote ndani ya neema ya Yesu Kristo tulipewa kila kitu Yesu ni jibu wa kila kitu ni yote ndani ya yote hakupunguka mahali popote na ya neema yake yatutosha ametupa kila kitu tunachokihitaji hakujapunguka kitu chochote kwa ni hatari sana Mtu kutaka kuona kuna kitu ambacho kilifanyika msalabani alafu akikukamileka. Tunazungumza habari za neema ya Kristo katika utumishi. Na mimi nataka kuweka misingi hapa kidogo. Angalia kitabu kile cha. kuwekea mambo ya msingi leo. Bila kesho tutakapokuwa tunaendelea. Ndakapokuwa nasema habari za neema utakua unaelewa. Waefeso sura ya pili. Wa efeso sura ya pili Ule mstari wa nane na 9. Biblia inasema Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu. Kipawa maana yake zawadi. Wala si kwa matendo mtu awe asije akajisifu. Anasema mmeokolewa kwa neema. Hakuna mtu yeyote ambaye anaokolewa kwa sababu amempendezesha Mungu. Hili ni jambo lazima ufahamu. Hakuna mtu anayeokolewa kwa sababu amempendezesha Mungu. Unaweza ukajitahidi kushika amri kumi kama ziko kumi na moja shika zote. Ziko 12 shika zote. Hata kama ziko 100 shika. Uweze kumpendezesha Mungu kwa kushika amri uwezi kuokoka kwa sababu umeshika amri sasa kushika amri kuna nafasi yake katika maisha ya Kikristo lakini swala la kuokoka haliji kwa njia ya matendo mtu asije akisifu biblia inasema ni neema maana yake ni uokovu umepewa kabla hata hujaoomba yesu alikufa tungali wenye dhambi tulikuwa hatujui hata kwamba tuna dhambi alikufa kwa ajili yetu haleluya haleluya ni neema maana ni hatari sana Inapofika mtu anaokoka, anapata kitu Biblia inaita kiburi cha uzima. Anajiona yeye aliyeokoka ni bora zaidi kuliko watu wengine ambao hawajaokoka. Sasa katika ulimwangu wa roho tuna kuambia tunapofika mbele ya Kristo, Biblia imeweka wazi kabisa inasema na sisi tulikuwa hivyo hivyo. Tumetoka huko, huko. Na neema ya Mungu imekufuta. Ndio maana Tito anazungumza anasema Neema ya Mungu jiwaokoao wanadamu imekwishafunuliwa. Isipofunuliwa juu yako, huwezi kumuona Yesu. Mbaraka Yesu. Ukiangalia katika Timoteo wa 2. Sura ya kwanza Mstari wa nane mpaka wa na moja Paulo anaandika kwa Timotheo akimkumbusha kwamba hata kuitwa kwenye utumishi ni neema. Anasema hivi. Basi, timoteo wa pili ya kwanza mstari wa 8 mpaka wa Basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usinionea haya mimi mfungo wake bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya injili, kwa kadri ya nguvu ya Mungu, ambaye alituokoa, akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake, yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake mwokozi wetu Kristo Yesu. Aliyeba mauti na kuufunua uzima na kuto kutokuharibika kwa ile njia ambayo kwa ajili ya hiyo naliwekwa ni mhubiri na mtume na mwalimu. Paul anazungumza kitu kizito hapa. Kwa watu wote ambao wako kwenye utumishi wa Kristo, watu wote ambao ndani yao wanasikia wito wa kumtumikia Mungu. Paul anaandika u wazi wazi kabisa anasema ni mwito mtakatifu hatukuitwa kwa sababu ya kadri ya matendo yetu hakuna mtu ambaye anaweza kumpendezesha Mungu ili mwito kwenye utumishi jaribu Biblia imeweka wazi kabisa nasema si kwa kadri ya matendo yetu sisi bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Ndani ya neema kuna wito. Na huo wito ndio unatuweka mahali tulipo. Ndio unatugusa, ndio unatuweka mahali kwa ajili ya kazi ya Mungu kila mtu katika eneo lake. Ni neema tu. Hatukumpa Mungu kitu chochote. Unajua ni kitu Mungu kaamua kutupa kwa kusudi lake. Utunishi wote Mungu aliyokupa ni neema. Sasa ni atari sana. Kwa sababu unajua kama usipofahamu na kukua ndani ya neema ya Kristo, sifa zote zote zinahama. Zinahama kutoka kwa Yesu zinaenda kwa watu, zinaenda kwenye dini zinaenda kwenye vifuo vya Biblia maana mtu akiuliza mbona anahubiri sana huyu anasema alisomea chuo fulani sadaka sekwambii kusomea chuo cha Biblia ni vibaya lakini ni hatari sana kufikiri kwa sababu umesoma kwenye chuo fulani basi wewe una uhalali wa kufanywa mchungaji mahali wa kufanywa mahali unafikiri ndiyo uhalali unapewa kwenye chuo Biblia haikusema umepewa kwenye chuo Neema ya Mungu kula umepelekwa kunolewa na kutayarishwa vizuri zaidi lakini wito hautoki kwenye chuo wito huko ndani ya Kristo na ndani ya Kristo pekee yake. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna nje. Hakuna mtu anaweza akapata wito wa kumtumikia Mungu nje ya Kristo. Neema inayodhihirishwa Kristo anapofunuliwa, hajafunuliwa neema hii haijadhihirishwa. Hallelujah. Hallelujah. Ni Yatarisa sana gwana. Maana saa ngine unajua unaanza kuhubiri, Unaviga mahali unajiona wewe ndio wa pekee yako. Sai ngine unajiuliza mwenyewe alafu nasema basi, Wacha Mungu awe Mungu. Nina kumbuka wakati Mungu alipokuwa anazungumza na mimi na kuniita kwenye utumishi na nilikuwa sijui ni kitu gani kinaendelea. Ninahangaika tu mara nisikie sauti, mara Mungu aseme kwa njia namna mbalimbali. Na sijui kitu cha kufanya. Nikakumbuka nika zungumza na baba yangu hasabu moja. Nikamwambia mbona ninapata mahangaiko? Nikamueleza vitu nilivyokuwa napata. Akaniambia unajua Mungu anakuitia. Sakafikiria saa hiyo mzee apagangwa anazungumza hivyo ni disc jockey. na nakaa kwenye ujana wake sawa saw. Sasa katika hali ya namna hiyo Mungu anazungumza na wewe. Na mimi sijafahamu kilikuwa kinaendelea kitu gani kama vile Samuel alivyokuwa na shida kule nyumbani kwa Eli. Nimezungumza na babangu anasema unajua Mungu anakuita. Nimekuambia wewe toka siku nyingi Mungu amekuita kwenye utumishi. Huku unahangaika tu babangu ananiambia. Sasa mimi nikamuuliza Swai. Nikasema, "Hivi Mungu amekosa watu. Maana unajaribu kufikiri watu wako wangapi duniai Maana kufikiri. Maana hapa tu unaona ni wengi. Sasa wangekuja Dodoma nzima. Unamaana kufikiri Tanzania ina milioni nane karibu nafikiri na zaidi labda. Unajua milioni nane nienda mji mmoja huko Olaya mji mmoja tu peke yake una watu milioni saba. unajua mji mmoja una watu milioni saba. sasa kusanya watu wote hao wote hao duniani sasa nikaanza kupiga picha tu kichwani mwangu kwamba Mungu amekosa watu kiasi ambacho amepita kote huko amepita kote huko kote huko amenifuata mimi kitandani na ulevi wangu. eh liliuma anachotafuta kwangu. Nika kumbukana maneno wanafunzi wanamuuliza Yesu kwa nini ujidhihirishe kwetu. Nashoka ulimweno. Nikitugani ambacho kidhamfanya Yesu aje ajidhihirishe kwako. Umae kufikiri. Zaingine kuna watu tunakaa nao kule kanisani ninakwambia kama usipoambiwa kitu kingine utajua hawa ni watakatifu Yesu akitokea hapa wanaenda mbinguni direct. Maana wamejitahidi kuishi maisha ya kumpendezesha Mungu, hujawahi kuona. Lakini hawajawahi kusikia wito kama unaosikia. Wamejitahidi kuishi maisha mazuri. Wanatamani wangesikia sauti ndani ya moyo wao ikawa vile unavyosema Mungu amesema na mimi. Mungu amesema na mimi. Mungu amesema na mimi. Wanasema wana sasa huyu Mungu ni yupi? Wanajitahidi kwa jinsi ya mwili ili wampendezeshe Mungu aseme wa nao. Na Mungu asemi kwa namna hiyo ni neema yake. Hallelujah. Nikwalaleambo Mungu anajifunua wa kwao wasije akijisahau, wakaanza kujivuna, wakafikiri Mungu amesema wa kwa sababu wamekuwa na watu wana fulani. Haa uh -uh. Kama bila watu wengine wanafikiri Mungu anawatumia kwa sababu wanasali makanesa fulani. Kasomee Biblia yako vizuri. Mungu anakutumia kwa sababu huko ndani ya Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sasa kama amekuweka kwenye kanisa ulipo, We mshukuru Mungu. Usijivunie hiyo kanisa, jivune kwa sababu unamjua Bwana. Hallelujah. Ukisoma kwenye Abrania sura ya 12. Huu mwandishi anaandika neno lingine ule mstari wa 28 na tisa anasema, Abrania 12. Basi kwa kuwa tunapokea ufalume usioweza kutetemeshwa na tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho maana Mungu wetu ni moto lao. Ibada ya kumpendeza haiji isipokuwa tumeitoa katika neema Pila kumfanyia Mungu ibada ni neema. Haleluya. Haleluya. Maana unajua unapofanya ibada si kitu tu cha kuja kanisani au cha kama halio. Unajua katika ulimwengu wa roho unakaribishwa patakatifu kwa pa patakatifu. Kuifanyia Mungu ibada mbele ya kiti cha enzi, mahali ambapo hakuna mtu alikuwa ruhusa kuingia. Walikuwa wenye uhai wanne na makerubi na masrafi. Na wale wazee 28 wanne ndio walikuwa wamekaa pale peke yao ndio walikuwa waliruhusiwa kukaa pale kuwabudu Mungu. Lakini ndani ya neema ya Yesu Kristo pazia limefunguliwa. Damu ya Yesu Kristo inatupa kibali cha kuingia patakatifu pa patakatifu. Nasi tukamtoleee Mungu ibada yeye kumpendeza. Hallelujah. Kwa unapofanya ibada sio kitu cha kusema unasimama mbele ya mchungaji au mbele ya askofu. Unasimama mbele ya Yesu. Hallelujah. Wewe ukienda na mawazo ya namna hiyo unajua ndani yako unasikia kunyenyekea mana hukuru Katika agano la kale tu katika hema ya kukutania wakiingia watu patakatifu kwa patakatifu mara ambapo kuhani mkuu alikuwa anaruhusiwa mara moja tu akiingia mtu mwingine alikuwa nakufa na kuhani mkuu akakosea akasema ngoja nifanye mara mbili kama alisahau kitu kule ndani hauwezi kurudia tena mpaka mwaka ujao Hapo ni pa kibinadamu Walikuwa ameweka sheria ngumu namna hiyo je, fikiria hekalu la mbinguni Lakini sisi tumeruhusiwa kwa sababu ya neema tuliopewa ndani ya Yesu Kristo, tunaruhusiwa kwenda mahali patakatifu, patakatifu Biblia inasema kitu cha enzi ni kitu cha neema. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sasa maandiko yanasema tukue katika hii neema na katika kumjua Yesu Kristo. Lazima umjue Yesu Kristo ni nani? Lazima umjue kwa nini alikuja? Lazima ujue alifanya kitu gani? Lazima ujue anafanya kitu gani sasa hivi maana kuna kitu anafanya kwenye mkono wa 10 wa Mungu Baba mwenyezi kuna kitu anafanya Lazima ufahamu ni kitu gani atafanya maana vipo na bibiria imeweka wazo kuwa katika kumjua yeye Hallelujah natangoja nikueleza kidogo kwa nini ni muhimu ukue Maana kuna watu ambao katika jinsi ya rohoni hawataka kukua na ni watoto, sema ni watoto tu. Hawataki kukua. Biblia ikisema kuwa kuwa. Bwana sasa kama hutaki kukua kuna athara zake. Ngoja tupite kwenye mistari michache. Niwaambia leo ninaweka msingi tu kidogo. Waagalatia sura ya 4. Waagalatia sura ya 4. Ule mstari wa kwanza na wa pili. ya sura ya 1 na 2. Biblia inasema hivi. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote hawapo mtoto, hana tofauti na mtumwa ingawa ni bwana wa yote. Bali yuchini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba. Kila mtu aliyeokoka mbaye Yesu Kristo ni bwana na mwokozi wa maisha yake. Biblia nasema sisi ni warithi sawa sawa na ahadi. Muwarithi pamoja na Kristo. Biblia inatuwambia. Lakini maneno anazungumza hapa anasema mrithi wakati wowote awapo mtoto. Hana tofauti na mtumwa. Nataka uone hicho kitu urithi wakati wa wote hata kama unaitwa urithi lakini kwa sababu ni mtoto kuna baraka za urithi huwezi kupewa mpaka wakati liomrue kwa nini hujakuwa Kwenye kitabu cha Waebraania sura ya 12 inazungumza kidogo mambo yaliyompata Esau Waebraania mbili kuanzia mstari wa nne, mpaka wa 17 anasema Tafuteni kwa ni kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu shino la uchungu lisija likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati huo wanajisi kwa hilo asiwapo mwashirati wala asiemcha Mungu kama Hesabu aliyouza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa maana hakuona nafasi ya kutubu ijapokuo aliitafuta sana kwa machozi. Naa nikuambie wazi kabisa. Watu wengi sana hawajakuwa katika neema ya Kristo na kupokea zawadi zote zilizoko ndani ya hii neema ambazo ni urithi wake kwa sababu ni watoto. Hawa kutu, sasa kuzungumza kwa jinsi ya mwili. Kwa jinsi ya mwili inawezekana una ndevu kama zinaota. Inawezekana na miaka mingi tu. Lakini kwa jinsi ya rohoni hatukui kama vile tunavyokuwa kwa jinsi ya mwili. Roho na yenyewe inakuwa na mwili yenyewe unakuwa. Lakini watu wengi sana miili yao imezeka lakini roho zao bado ziko kindergarten. Sema kindergarten. Na kwa sababu hiyo neema ya Kristo unapofunuliwa kwao na zile baraka zinapokuja hata wangetamani hata kulia kwa machozi waweze kurithi hizo baraka hawezi kupata. Kwa nini? Kwa sababu bado ni watoto. Sasa wanapokuja watu wengine wanakuwa, Halafu wanapokea hizo baraka, usije ukashangaa ukasema Mungu amenipitaje. Wameamua kukua. Sasa ukifuatia tena ule mstari wa na mpaka wa saba kwenye kile kitabu cha Wagalatia, Paulo anaanzaga neno lingine gumu pale. Anasema hivi. Kadhalika na sisi Tulipokuwa watoto tulitum, tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke amezaliwa chini ya sheria kusudi ya wokombea hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana na kwa, kwa kuwa ninyi mmekuwa wana Mungu alimtuma roho wa mwanae moyoni mwetu aliye Aba yani baba kama ni hivyo wewe si mtumwa tena bali umwana na kama umwana basi umlrithi kwa Mungu. Sasa anazungumza anasema tunapokuwa watoto tunatumikishwa sawa sawa na kawaida za dunia hii yani mtu haoni tofauti kama umeokoka ujaokoka Sasa anasema kuwa katika neema ujue kitu ambacho Yesu amekupa. Ukisoma kwenye maandiko utaona kabisa ya kwamba ukiwa ndani ya Yesu Yesu anakupa ushindi dhidi ya dhambi. Ndiyo maana Biblia inazungumza wazi kabisa ya kwamba palipo na neema ya Mungu pana ushindi dhidi ya dhambi. Ukikuwa katika hiyo neema utajua maandiko yanaposema dhambi haitakutawala kutawala tena. Utajua. Lakini usipokuwa katika hiyo neema utashangaa. Na kuna mwingine anaenda upande mwingine akishaona neema imezidi anaongeza dhambi. Maana anajua atatubu kesho. Maana ndani ya neema kuna toba. Ndani ya neema kuna msamaha. Na kuna wengine wakishona neema imezidi wanachezea namna hiyo, anasema nitaanguka kwenye dhambi, nitatubu kesho. Paulo anasema la hasha. Kwa nini uwezi mtoto tena? Uwezi mtoto kwa sababu sasa umekuwa huwezi kuchezea neema ya Mungu namna ambayo Mungu alikuletea kwa dhamani ya damu ya Yesu Kristo pale msalabani. Huwezi kuchezea neema namna hiyo. Lakini kama bado ni mtoto utachezea kwa nini? Kwa sababu unajua kesho ndio tu. Unapoa una tofauti sana na mtoto wa kwangu wa zingine naweza nikamnunulia toy. Yeye anajua baba ana hela, hawezi kuishiwa. Unajua mtoto baba yake ni benki. Haishiwi baba. Si mnafahamu hicho kitu? Wazazi wanafahamu hata kama umeishiwa mfukoni mwambie mtoto sina hela, hiyo hiyo lugha haielewi anachojua baba yake ana tena anahela kuliko watu wengine Hata kama haoni ya kwamba una gari anafikiri labda ni ubahiri tu Inawezekana huna hela kweli lakini mtoto hiyo lugha hajui anachojua baba yake anahela hela Kwa sasa unajua ile neema inapomshukia leo anapewa toi hii unajua anacheza na hiyo neema anaharibu ile toi kesho asubuhi anakuambia baba umeharibika kwa nini anajua nunua nyingine kesho kutoa Unajua hiyo ni hali ya utoto Akeisha kuwa, atajua namna ya kusema najua hizi pesa tunaweza tukazitumia mahali pengine. Atatunza kila alichopewa. Bibiana Mathosi pokea neema ya Mungu pule. Wala usichezee hiyo neema maana ilitenuka pale kwa zamani. Lakini ukiwa mtoto utajua thamani yake. Aleluya, Aleluya Paulo anatikwa kwa Efeso sura ya nne na kueleza kwa nini tukue. Waefeso sura ya 4 mstari wa saba mpaka wa 16 ni maneno mengi siwezi kusoma yote lakini nitakusomea machache ili uelewe kitu ambacho kinazungumzwa Waefeso sura ya 4 mstari wa saba mpaka wa 16 Nacho tako kukazia katika hayo maneno ni kuto kutokuyumbishwa na elimu za watu na haiji mahali pengine mpaka isipokuwa umekua ndani ya neema ya Kristo okay, Ukianza ule mstari wa saba Utajua kitu anachosema anasema lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa cha kikristo. Hivyo msema alipopaa juu aliteka mateka. Akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizochilia chini? Sasa anaendelea kuzungumza pale. Ule mstari wa moja, Anasema naye alitaa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjisiti na wengine kuwa wachungaji na walimu. Warumi 12 anaanza kueleza sababu kwa nini aligawa namna hiyo vipawa. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo tusiwe ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu unajua anazungumza kwamba kuyumbishwa na elimu za watu ni utoto sema ni utoto usijawafikiri umekua kiroho wakati umeyumbishwa na elimu za watu biblia inasema ni utoto Mungu asingeleka namna iko uwezo wa Roho Mtakatifu kama haya matatizo yasingekupo. Sasa anazungumza anasema aliweka wengine wawe mitume. Wengine wawe manabii, wengine wawe wachungaji, wengine wawe wainjisiti, wengine wawe walimu. Ukienda kwenye maandiko utaona kuna ofisi na vipawa mbalimbali mbali. Mungu ameziweka kwenye kanisa. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Sasa unaenda mahali unakuta kuna huduma mbili tu ya mchungaji na mwinjilisti. Hawna huduma nyingine wanayofanya kazi. Sasa sizungumzie habari za vyeo. Tunaenda sawa sawa. Tuanze mwe kwenye vyeo vya kiinjilisti na kichungaji. Sizungumzie habari za vyeo. Nazungumza habari za huduma. Maana kuna wengine ambao wanazunguka wanafanya kazi ya mwinjilisti lakini hawana cheo cha kiinjilisti. Simnajua. nazungumza habari za huduma kanisa linahitaji walimu mwalimu na mwingilisti ni vitu viwili tofauti mwingilisti na mchungaji ni vitu viwili tofauti kanisa bado linahitaji manabii mpaka leo kanisa bado linahitaji mitume mpaka leo mpaka leo na watu wana ofisi zinazo tofauti yani hazifanoni ni hatari sana kufikiri kwamba ofisi moja inawezi kalea watoto wa Mungu kwa kila kitu Mungu anachotaka. kila ofisi ilipewa neema kwa kipimo. Na uwezi kuzidi kipimo chako, na tutakoje tuzungumzie kitu na uone. Ngoja nikueleze kitu. Wale watajua kwa anafuatilia Biblia watafahamu hiki kitu. kuwekea msingi tu kidogo, baadaye utakuja fahamu kwa undani. Nabii hana mzigo na watu, mimi sije kama unafahamu kitu. Nabii ana mzigo na Mungu. Weka soma habari za Eliya, anasema niliona wivu kwa ajili yako. kitu kilichoko ndani. Yeye kila anachotazama, anataka kuona Mungu anasemaje kwenye hii. Kila anachotazama Mungu anasemaje kwenye hii. Kila anachoona, kiwe anasikiliza mahubili, ameona watu wamevaa, ameona watu wanatembea, chochote anachokitazama, anakitazama kwa sura ya Mungu, Mungu atafikia yake anaona kitu. Na ndani yake Mungu anasema naye na kumpa ujumbe, asemaye Bwana. Ukienda kwa mchungaji, mimi siju kama unafahami kitu. Mchungaji hana mzigo na Mungu. Sasa wengine hawawaelewi kitu. Unaweza kupata shida kwenye ile uga. <laughs> Sio unataka kukua, haleluya. Sikiliza mchungaji ana mzigo na kondoo Yeye akasoma Yesu anapotuma mimi ni mchungaji mwema Anasema Bwana mchungaji wa mshahara hana mzigo na, na kondoo Yeye mchungaji mwema anafuatilia wale kondoo Ndio maana siku zote ukienda kwenye kanisa mtu akihubiri unajua mchungaji anachofikiri cha kwanza hasemi Mungu atasemaje anasema ivi wakristo watasemaje Wengine waeleweke kitu. Usikafikiri wachungaji wanakosea, ndio ofisia yao Amen. Ndiyo uito wao si wakasirikie. Anapokuja mtu anahubiri, anataka kuangalia je, mwahubiri akiisha kondoo watapona Yeye hajali Mungu anawazaje. Usikafikiana namchukie Mungu, ah ndio uito wake. Lazima achunge kondoo. Haleluya. Yee ana mzigo na watu ambao hawajaokoka, ana mzigo na watu walioko kwa mikononi mwake kwanza. Wanazungumza habari za, za mkutano wa kiroho yanazungumza habari za, za seminar. Tunaenda saw sawa sawa? Mungisti yana mzigo na watu ambao wa hawajaokoka. Yeye ndio wa mzigo wake. Hana mzigo atakuja je kiroho. Yeye ana mzigo watakuja kwa Yesu na namna gani? Yeye anachotaka kuhesabu wamegoka wangapi leo? Wameokoka wangapi leo? Watasimamaje? Watakula wapi? Hicho sio chake. Amemaliza kazi yake. Wameloto zizini songa mbele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kazi ya mwalimu ni kueleza na kufundisha. Na unajua napenda maneno kwenye Kiingereza saa nyingine hawa tumii neno teach, wanazungumza train, wanazungumza instruct. Unajua ni maneno mazito sana kwa Kiingereza. Unajua nabii anangojea ukosee. Umepewa hesabu mbili ukasema tano Nabii anasema, "Ah, sema bwana, jibu sio tano Mwingereza akija anakwambia, mbili ni 4." Anakupa jibu hiyo mwenyewe alipofanakuambia, usipo Usipoamini unaenda jehanamu." Mungili wa Yesu ni mwana wa Mungu usimuulizeje Yesu alizaliwaje Mungu ana mke hana mke hiyo si kazi ya mwingilizi yanachotaka uamini kwamba ya ni mwana wa Mungu usipoamini unaenda hana ni kazi ya mwingilizi wokovu hauji kwa kuelewa unakuja kwa kuamini haleluya kazi ya mwingilizi sio kuelezea kutangaza mwalimu akijasikia umepewa hesabu mbili ongeza mbili yuko hapo ngoja nikufundishe ndugu chukua maharage manne Unachukua moja hapa weka. Nyingine weka hapa. Jumulisha yote hapo. Jumla yote. Hebuhesabu sasa. 4. Mwalimu hatoki. Atakufundisha kwa bidii. Sasa unajua hizo ofisi zote zinatakiwa kanisani. Hakuna ambaye walisho staff wakamaliza wakaenda. Kazi ya mtume ni kuweka msingi kwa ajili ya kusimamisha watu ndani ya Kristo. Wamepewa kufundisha mafundisho ya msingi, weka soma kwenye Waibrania sita utapata mafundisho ya msingi yako. Sio kazi ya kuanzisha tu makanisa na kuanzisha madhehebu unafikiri umeanzisha kanisa. Ni kuweka msingi ndani watu Sasa hii inakuwekea tu kidogo. Nimekuambia nakupa msingi tu wa mambo ambayo yako mbele. Sasa anasema hao watu wakifanya kazi zao tutakuwa Hallelujah. Hatuwezi yumbishwa. Tutayumbishwaje? Maana unajua akirete tu mafundisho uongo nabii yuko hapo. Akitaka kutu kidogo kutufundisha mwalimu yuko hapo. Akitaka kutupeleka nje azizi mchungaji yuko hapo. Atatupata wapi? Tutakuwa umomo humo. Lakini unajua Watu hawajafahamu ya kwamba Mungu anapotazama namna hii, anatazama madhehebu mbalimbali. Ya yeah, agai watu kwa jinsi ya madhehebu. Msijue kama unafahamu hiyo kitu. Sasa leo utakuta kwenye dhahabu fulani lina walimu zaidi, dhahabu fulani lina wangalisi zaidi, hili lina mitume, hili lina walimu. Unajua yuko mchanganyiko namna hiyo. Sasa hao walionao wachungaji zaidi, wanasema sisi hatuwezi kuwapata walimu wao kwa maana sio wa kwetu. Sasa unajua ngumu kweli. Maana wanapungukiwa kitu. Si mnafahamu maana ya sacrament. Umewahi kujiuliza kwa nini watu wa kristo wa madhehebu mbalimbali wanapata shida sana kushirikiana sacrament? Wanaomba kushirikiana hapa namna hii. Ngoja tuweke sacrament hapa. Kuna watu watatoka nje. Ngoja nirudie tena. Leo baba askufa akisema kama hatojamaliza jamani tutashirikiana sakramenti ya meza ya Bwana falafu aite wachungaji wake hapa aweke hapa <laughs> wako watu watanyenyuka wataondoka lakini wameokoka wanasitili kuja kwenye seminar hii, hii mambo ya kushiriki sakramenti imetoka wapi unajua maana yake nini unapomwambia mtu uweze kushirikiana naye sakramenti maana yake huna ushirika naye Ndiyo maana yake sakramenti maana yake ni alama ya kwamba sisi ni washiriki pamoja wa mwili na damu ya Yesu Kristo sawasawa ni ishara ya kuonyesha ushirika tuliopewa katika roho mtakatifu Tusipoweza kushirikiana namna hiyo tayari kuna ufa katika limwango wa roho hata tukijitahidi kuwa watakatifu kuliko elia maana Yesu siku ile bwana hakusema huyu ni tajiri huyu ni mwizi huyu ni na ninajua alisemwa sacrament si mnafahamu na yuda alikwenda Anakuna wengine ambao hawazoweza kushirikiana na uezi za sacrament ameenda Yesu <laughs> Alishirikiana na msaliti wake sacrament Sasa alipogawa pale mkate aligawa vipande vingapi Kuji na 3 sawa Unajua aligawa 13 kila mwanafunzi alipewa kipande na naye akala kimoja si mnafahamu Unajua kitu walichokwa nawaambia mimi ni mkate ushukao kutoka mbinguni na neno la Mungu ni mkate. Matayo, unayo sehemu. Na mimi na sehemu. Yohana unayo sehemu. Sasa matayo, waje mjanja chomoka peke yako, kataa kushirikiana na wenzako, kaji kusanyia watu, seme, sitaki wasikie kutoka kwa mtu mwingine yote. Watapata sehemu yako tu matayo, sehemu ya Yohana hawezi na maana huna. ndio shida tunao mpaka sasa kuna banata tunaweza tukazipata mahali pengine ambapo unajua kama watu wanasimama kwenye neno tutamuona Mungu haleluya haleluya mimi ninakupa shauri ukuwe bwana uwe kama wale watu wa Berea Anasema wakina Paulo walipohubiri wao warudi wakayachunguza chunguza maandiko Hawakwenda kuuliza wakuao wa dini walichunguza chunguza maandiko Walichunguza chunguza maandiko ili waone kitu walichofundishwa kama ndivyo kilivyo. Mimi ninakupa shauri, usikie mahubiri ya mtu wa namna gani, wagonjwa waponwa namna gani, wewe naenda chunguza ujumbe wake uko sawa na maandiko? Kama hauko sawa na maandiko weka pembeni. Sasa hapo usitazame sura ya mtu. Usiseme amesema Ninapata shida sana mahali pengine watu wanaenda badala ya kuzungumza neno wanasema mwakasege Sega alisema hivi. Hii kitu inatoka wapi? Mimi nimekataa inakaza kukufundisha kwa maandiko. Kama unaelewa kitu unaje sema utasema hivi maandiko. Utasema mwaka hivi. Maana yakaukuja kusikiriza neno ulikuja kumsikiliza mwakasege Kama unikuja kusikiliza neno utashika kitu ninachosema. Kama ukubaliani nacho utakipima kwenye maandiko unaruhusiwa kibibilia sema unaruhusiwa. Unaruhusiwa kabisa na hakuna mungu bina anayechukia. Maana ndivyo tulivyoamliwa kwenye Biblia kila unachosema kipimwe. Chombo linachungujwa ili upate kukua kama siya bwana weka pembe. Haleluya. Haleluya. Wewe ukikuta wali kula wali tema mawe Sawa? Hakuna sababu ya kutema na wali. Wewe tena mawe. Utakufa njaa. Haleluya. Haleluya. Wewe unaambiwa hiyo ndio sahani ya mwisho. Wewe umekazana unasema wewe wali una mawe unatupa. Neno yaliwekwa ili uwezo kutofautisha. Haleluya. Unajua a a nauma ni ni, ni, ni ni changarawe. Unatema. Unatizama tazama kule kwenye sahani kama unaweza kaona mengine. Lakini maao mengine yamefanana fanana rangi kweli na, na wali. Wewe usikuona. Lakini akiingia mdomoni utajua. Haleluya. <laughs> Unatema. <laughs> Alafu unakula man. Haleluya. Haleluya. Anasema usiumbishwe. <laughs> Unajua Bibiliano nasema tukue katika neema. Ziko faida nyingi sana Sasa nimekuambia habari za kuurithi baraka kwa mtoto. Kuna habari za kutumikishwa katika dunia hii na kawaida yake. Bibiliano nasema neema ya Mungu waokoa wanadamu kufunuliwa nayo yatufundisha. Neema inafundisha. Watu wengi wajia ya kwamba wanaweza wakaokoka na wakatoka njia ya neema. Ukisoma kwenye wagaratia sura ya tano mstari wa nne unapata kitu. Naombaambia leo nakuwekea msingi tu. Ile ndio ndakapokuwa habari za neema uweze kuelewa. Wagaratia sura ya tano mstari wa 4. Anasema hivi. Mmetengwa na Kristo nyinyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka na kutoka katika hali ya neema. Mmeona hicho kitu? imeanguka na kutoka katika hali ya neema. Ukisoma Wagalatia 2:21 moja ana niga sentence ngumu sana pale. Anasema siibatili ibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki upatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Anasema mtu anaweza kaanguka akatoka nje neema, na ukitoka nje neema ni hatarisha. Tafadhali kuendea ndani ya hiyo neema usiji katoka kuhesabiwa haki maana yake kusimama mbele za Mungu kama vile ambavyo hujawahi kufanya kosa hata siku moja. Hiyo ni tafsiri moja wapo. Tafsiri nyingine ya kuhesabiwa haki ni kukubalika mbele za Mungu kama vile una dhambi. Na hakuna mtu atakayeweza kukubalika mbele za Mungu kama vile hana dhambi kwa sheria. Hakuna. Hakuna. Hakuna mtu atakaye simao mwaomba daga Mungu na kukubalika Mungu aseme wewe ni wangu kaa hapa tuishi milele kwa sheria Hakuna ni neema tu tunapokea kwa imani neema haipo kuhesabiwa haki na kugumu Ukienda bana hizi dunia hii dunia, dunia ukizunguruka hii dunia utakuja kukutana na dini nyingi na dini zote zinazungumza habari za Mungu na zote zinafundisha habari za kukubalika na Mungu lakini kila dini imetengeneza utaratibu wake wa kusema ukifanya hivi Mungu anakukubali kila dini hata zile zinazojiita za Kikristo zina sheria zake zingine ambazo zinapita mbali msalaba Usipofanya kitu cha namna hiyo Mungu hakukubali. Kuna wengine ambao walikuwa wameona mahali fulani walimwambia usipomwaga damu yako ndugu, huwezi kupata amani wala huwezi kubalewa na Mungu. Akawa nakata kidole kimoja moja kila siku. Anajua nini akubalika na Mungu. Akakata cha kwanza, akakuta hala bado huko ndani anasumbuliwa na amani. Akarudi na ile chiongozo la ile dini ya kwao. Naa Mungu unajua labda Mungu hajafaile damu hiyo mwagika. kingine. Anakata alafu anakinyunyizia kwenye ile madhabahu. Mnawaambia bado za kweni wanafumu yakato ampa kwa kidole gumba sek yake ana mtu mmoja ambaye anazungumza habari za Yesu kwa mungu mbono na shida anasema ninatafuta amani nimeomba huyu mungu hapa anaweza kanisaidia nimetoka kidole kidole nipate amani yule muubiri wengine asema yesu alisha mwaga damu yake inatosha haleluya wala kama unahitaji kumwagada damu ili upate amani unahitaji kupokea kwa imani Yesu Kristo nani Iriye ya moyo wako ili yeye awe amani yako. Haleluya. Yeye ridge mwaga ya tosha. Sasa ziko sheria nyingi. Sasa mimi sitake kuzisema kila dini ina sheria zake na wewe unajua. Lakini Paulo anwendeganana nogumus. Anasema ikiwa hatuiupatikana kwa njia ya sheria basi Kristo alikufa bure. Na mimi nakwambia Kristo akufa bure. Bwana watu lazima wasijisifu katika namna yote. Bwana anasema mtu asinitaabishe bwana. Bwa. Mtu asinitaabishe anachukua chapa zao. Anasema kama kuna kitu kete anacho cha kujisifia ni msalaba. Maana ule msalaba ulimpa kile kitu. Hana kitu kingine kete so cha kujisifia kama Shula alienda, kama kwa Yohubili amehubiri, kama kuandika vitabu bwana ameandika huku injili na nyaraka mingi sana. Ameandika. Lazima ni kujisifu hata kitu na Mungu alipona yakombo mafunuo ya naaomba akamtoa shida. Biblia inasema akapata muiba. Hagaamba ile muiba iondoke. Mungu anamwambia ya neema yangu ya kutosha. Usije ukajisifu kwa hayo mafunuo ninayokupa. Neema yangu ya kutosha. Aleluya, Haleluya. Aleluya Tupane sema la mwisho faida yake moja wapo. Unaweza kunyang'anywa neema sasa unaweza kaanguka ukatoka kwenye neema, kaacha naema inakaa hapo. Lakini pia unaweza nyanganywa. Sasa ni muhimu ufahamu hiki. wa kwanza sura ya tano Ule mstari wa tano anasema hivi. Hivi hivyo ninyi vijana watini wazee, na nyinyi nyote jifungeni unyenyekevu. Mpate kuhudumiana kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi lakini huwapa wanyenyekevu neema hilo neno hata yakobo ameandika kwenye yakobo 4:6 ukitaka kufuatilia ameandika neno hilo hilo mungu hupinga wajikuzao wanaojishusha anawapa neema safa watu wengi sana hawajojua siri hiyo hapo ukishakuwa na kiburi hata upambane tena na shetani bado unapambana na mungu mwenyewe bitana nakaa kama bali kabisa na mtu mwenye kiburi maana Mungu atakujambo sasa anaweza akasimoma naona akusaidia lakini ninakwambia kama hujafahamu siri yale uliyokatkao mstari fuatilia kiburi katikati ya watu waliokoka Wacha wale ambao hawajaokoka wa maana watanyanganyaji neema maana bado haijafunuliwa kwao tunazungumza kwa wale waliokoka Halafu akapata kiburi Mungu atasema nao atasema nao Watipofahamu na kunyenyekea na kutubu neema inaondolewa kwao. Tafadhali nifikilize. Tito anaandika kwenye Tito 2:11 na moja ana kuendelea. Anasema neema ya Mungu wa hiyo ya wokovu na damu imekwisha kufunulwa. Maandiko yatufundisha, palipo na neema, hapana mafundisho. Wewe ni kweleze kiti. Mahubiri yanaenda kwepo. Mafundisho yasipo. Kwenye kunaweza kuanza kuepo mafundisho ya kwepo. Kutiana moyo kunaweza kuepo mafundisho ya kwepo. Wewe uta kufuatilia. Fuatilia kwenye makanisa tu huni. Wewe nenda kwenye kanisa ambalo lenyewe lilikuwa linaona bora kuliko wendake. Wewe wenda tu polepole. Biko ni majiona sisi ndio sisi. Sisi ndio sisi. Wewe nenda kwenye ile kanisa kama alijakaa ndani ya Yesu sawa sawa. Unajizidia kwa sababu ni kanisa fulani na sio kwa sababu nimeamjua Yesu. Neema inaondoka. Na ukitaka kujua kwamba neema imeondoka, mafundisho hayapo. Mahubiri wanayo. Kuonyana kupo Pambo zipo. Kuimba wanaimba mafundisho ambalo. hamna na mafundisho hayaji kwa mafundisho hayaji kwa sababu umeomba na kufunga. Mafundisho yanakuja kwa sababu neema ya Mungu iko juu yako. Bila neema ya Mungu mafundisho hayadi maana neema yatufundisho. Neema hakuna mafundisho. Na ninakuambia kanisa bila mafundisho linaenda kwenye uharibifu. Waamsho bila mafundisho inaenda kwenye uharibifu. Bila mafundisho kanisa limekonda. Lakini Mungu anashinda namna ya kulisaidia kanisa lake kwa sababu walioko ndani ya kanisa tawali wana kiburi. Wanajishughulisha na vitu vingine choko sababu wanamjua Bwana. Na maana yangeondalo na wanaangalia hivi. Mafundishwa wapo, watu wengi sana hata wao wenyewe binafsi wao shapabu shingo wana kiburi mafundisho yanahama kwako romba mtakatifu unaweza kukufundisha peke yako biblia inazungumza inasema mafuta yalioko ndani yako yanatufundisha na sisi najua yote unaweza kufundishwa na romba katifu kwa peke yako anaela wakufundisha lakini neema ikiondoka hao mafundishi utakuta utapata. Utafunga hata siku 100 ukieleza, wewe utapata ajifundishwe. Hayaje kwa sababu ya umefunga. Yanakuja kwa sababu ya neema ya Kristo. Umeshuhudia ngono ya Kristo na Kristo akakufundisha. Ukakubali kwamba Yesu nifundishe. Yesu nifundishe.